بسم الرحمن الرحيم اولو کتاب الفرائض لدي كتاب دما قبل سرवत او د كتاب دې عنوان مختصر و زاحت مقدار د ابواب په كتاب الفرائض کې او بیا د ابواب تفصیل دا, دا, دا, دا خبری دل تی پی جان دل فقار دی ما قبل ثروت واضح دي تاس کتابو نوين دي نه ميراث شو تعلق به طريقۃ المیت حقوق میت نجی صفاتی شهید ترقوی دسر سلور حقوق متعلق کی. او دا سلور حقوق دا سری چې مرتب وي اول لمایت تکفين تجهیز دي دا به کله مال نه کیږي به د ميت قرض دي قران کریم کې اگر چې و سر ذکر مکه شه قرض روز ذکر شوی علی رضی الله تعالی او فرمایي قدیته صدوقه ناش قرض مخ کیږي تک فين تجهیز نا چې مال کې تباتشي د ټول ترګینه باندې قرض ورک شو او بیا هم میراث نو دریم خبره د وصیت وصیت په اصولس کې جاری کی, جار کی د احکام تاسو مخه کتاب الوصای کی الوص دریو مور وشو او بیا میراث وو نغره شریر فصوله تقسیميږي د کتاب الفرايز کې نغره ميراث مکرې ذکر کړي چون کې د واجبات نه ورسته میراث راځي ایت علمي میراثامه وي المل فرایزه مرته تا نزدګه مستنک ته نوابی ته وای جماعت فریضه تنده پرد په معنا ده تقدیر سره دی میراث کی چې کما حتیری قران کریم ذکر کړی دی د چا د پار نا ټول شپد نسب ربع سمن سلطان ثلث سلس سدس او دید پارا مستحقیین چه قرآن ذکر کردی دی ناغوه دی اولاد والد ام زوج زوجان اخی اخیاپی او اخ حقیقی او اللہ دی چپلار جدهی موریوی ایتا خیاپی وی او پلار مور چې دوان یوې ته کیوي او چې پلار یوې مور جداوی جداوی نو اېتا الله تي نو عیانی الله حکم یو دو مستحقین بیا قران او سنت کې چې تاسو فکر کوی د اولاد د پاره سلور حقوق سلور حالات او د والید د پاره درې د ام د پاره درې د زوږ د پاره دوري او د زوجي د پاره درې د اخیاسي آخی به هم درې او دو ورونو د پاره دوري د ټول د سیري چې دا, دا حصيني شریعت کې مخرشوي پریوجا تعبیر په پرایز سره کې شرید کې پریزا پرایز هغه سهام ته وې کوم چې مقرر شوي ديوارسان او نه پارا وارسان دا دریک شوي یوتاز ذویل فروز وی. دا و هیته سنت کې مقرره دي دویمه مصیبات دي دا هو متعین استنوی او زویل فروز او نجصفات شي ټول داغو ورځ پدین فراط پوه کې ټول مال قبضه لګي او دریم ذول ارحال ذول ارحال بیعاصبات دقیس مرازی یعاد صباتی سبیری بلعاصباتی سببیری زولہ رحام کیم دا ایمو سے اختلاف شد ناق اخ پلوانی که دا مور دا ترپنا دا مڑی سرا متعلق کتاب الپرائز کی مستنیب زمانگی نسخی موافیق اتلیس بابو نا ذکر کرد اول باب دین باو, باو ما جا کی تعلیم پرائز ما پا بیانه ایراغلی پیز دکولو دا پرائیزو پاکار دی مسلمانانو لرہ چهو دا میراز مسائری زید چیامت پا علاماتو کی یو د علامه دا اول کملم علم پرتکیی ما علم المیراز و دی زمانه کی تاسو پی گئی چکیو سڑای پی اوپن کدیر مائیز میراز پاپن کی باغا ماہر نئی کمزور باید نبي عليه السلام داز د ټول بقا د میراث احکام د میراث مسایل عبد الله يم няма مليت دجمان وروته چې نبي عليه السلام فرمایي دي الالم سلاسۃ علم رقیق تمہره و ما سیوا ذالک الی نه و فظن شی امر زاید ده رقیق اسونه کم بیت ایتن محکمه یو بکه آیات محکمه محکم مانا دا منصوف غیری منسوف ایا صريح مانا على تلالت المراد او سنت قائمة یا سنت قائمة سنت قائمة مانا جی اغصہ بیتوی سی حت تغیی او فریضت عادلہ یا فریضی عادلدہ فریضین د میرا هغه حیثیت چې بالکل برابر شرید کې مقرره زیاتې کمې پهږي کې نګې د پلارجی کمې صداونه کمې د موري صداونه کمې د زی لورداونه کمې عادله مساویا او د امکان شته دي پرې مراد او احکام شای غمال صاحبینین قرآن او دا سنت صف آخذ نبوئے کی پریو حدیث کی ادلان شرج کم سلور دیگو تیشارش قرآن سنت اجماع قیاس آیت محکمہ کی قرآن شک سنت قائمہ کی حدیث شک فریض کی اجماع قیاس تک جما او قیاس طوڑا مشترک دی بریک اڅک حکمې نو هغه قرآن سنت نه ماخوذ شي وی لټغي هو اجتماع د اراوتر چین اجماع وي او, او چې کله دی وکثرین ته قیاس لیکن ترجمه تل مناسب اول معنا یدیندا میراث کسی برابر برابر اچھا بابن کل کلالہ کلالہ نکلنې کल्पمانه د بوج سر راځلو غتې ایستلای کی کلاله چاته وای مشهور تاریخ خدای نه چې کلاله چاته وای چې د اصول او پروا ونه یي نه بارمو پرلارې نه کته اولاد الکان جنې ایس نه اسوک تابر کې من لا والد له ولو له ولذ له والد ولدن خیره کې دیا ترابطه رونه خويندوي اوبان وي چې کلاله اگر چا ته وي چې دا غوالد نه اگر چې اولاد وي اوبان وي چې کلاله اگر چا ته وي چې دا وی اگر چې والدې وي خداتاري په دې تمرہ مضبوط نه اول تعریف مضبوط دی پټانستان کی کلالا چاته دې چرچا ځامن نهي لونه پټانستان تاریخ دې پټانستان کې د زنانو میراث نشي یو سړی دې لونه ځامنه نو وځه میراث او شریر کې د میراث نری جابر زه هو قصدي کرګي دا خپل مرض چیزی بی مارشونم نبی علیه سلام زمان بی مار پرسیداران نبی علیه سلام و بکر پیدا روان او بیویشی رو سیشاو پیما باندی فلم و اکلی مواز مو خبری ونک فتود دعا نبی علیه سلام او د کوا سب و غالیه و روار و لی دغو بدا و دست پاتې باندی چکمی پاتیوی یا کمو بوبانچ نبی علیه سلام و دست کرونا پلوخی جمع شوي اگر روار فا فقتن زبیدار شماوید اللہ پیان براکی فا اصناو پی مالی سرنکار وکن فقب المال کی والی اوشتی زمان پار اخواتن وفین دی رس رازی وفین دی ویردو رونین رو ون ناظر شوایط المراز شید سبتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ایو روایت کی رایت چپن ازر یوسی کم اللہ فی ادا رو اتنا بخاری مسلم ترمیزی نیسائی اشکال جوڑ شو جا بر رضا ہوں پا بارکی یستبتو نک آیات نازل شوی رہی یت آیتوس فیفوی کرستو او کنیوسی کم اللہ پی اولا لکم چیدہ کافیو گرد آیاتیو پا کهی سیر مراز اکثر شا رہین چې جا برزاؤں پا حق کی استبتونکا قلی اللہ یتیوکم فی القلالا آیات ناجر شوئے او آیت, آیت المیراس یوسیوکم اللہ رے نو دادا ساد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ مبارک کی ناجر شوئے کروس و ذکر کی ابن اللہ ربی پا الحل جان خکارہ او دای ویلی یو سی کوم الله رتباره کناظر شو حافظ ابن هاجر رحمه الله هغه وی چې د مبارک دیس ته تو نه کوم نظر شوې دې یو دې کی وان کان رجل یورث کلاله تن د ودای سره د پاک نظر شو قرات دا حدیث, دا حدیث طول صحیری بخاری مسلم کردی خجیح باو من کان لیسلہو ولد ولہو اخوات با ادن بیاند اگر چاگی دیچا اولاد نی, دی دی نی دی دی او رون خوین دیوی دیبا اگر کې من لیس و لیخوالد راگی او لیخوات پکی راگی ورن دیبا اگر دیمک کی با مقصد یاو دی نگه جی کلالام اگر چاہ توی چې داگر وصول پروانائی پر اگر رویت کی چی داگر بچی نی او خويندې ولکه یو کرونا کار دی او چې بڅشي چون کې مخې باب کې داوله احواد قيد نه او پري باب څخه قيدوله شو د کوم مستقل ترجمه شي اگر چې بازين نسخه کې دا باب نشته او د ټول حديثونو کې د امام ابن حنبل له د عثمان بن ابي شيبري او دوسي د مسلم ابن ابراهيم او منصور بن مزاحم ټول په دا یو باب کې ذکر شوی مے کومن صوفیہ دا باب نه من کان له سره ولاد ولو اخوات نو پڑھی کې پزین نسخه کې دره حدیثونو نور یو ځای شوړي یو حدیث د محمد بن اسماعیل <سؤال> بل مصدق بل ابن سرح یو څو نسخه کې راځي شوړي هندین نسخه کې دغه درې روایت نور څه باب کې دی باو ما جابې میراث الصلب او اغه نسخه صحیح یو طرف ته اغن وصہیله چې من کان با ومن کان ورت پکې نشته او بل طرف ته به زمان وصہیله تاسو ته ټول نسخونه زم ما پرې نو سکی درې حدیثونه رست باب کې تاسو پرې کې پرې من کان له ورته ورته اخواتي مقاريص دې اور د بیا سوچ کوي واه خا ته وي د جابرې داوند روایت ده چې دې مار شهو او حال درج زماسترا و خاين دي داخله شو زم ما غوا ته الله پیغمبر او وکي زم دې مخ کې وکړ نو زرا بي دارشو دمه او زم ما ته الله پیغمبر ايو وژیت نکمل اخواتي اي سلسيني قالا تي نبي الرسول احسان كن اريد نبي الرسول احسانوك سوال دارزي د دې د خويندو د پارا په څون سينو سوڅت کوي ني دوی څه د ټول مال ایوي سنکې نو دې کې احسان دې کنه چې نیمه څه تریو د پارو کې دې کې دې څه احسان د خويندو څه احسان پدې کېره چې درې ایسو کې دوی څه دې لور کې ایو ورن کې د خويندو څه احسان دې کېره ټول مال نیم کې نیم دې کې او نیم ورن کې کوم څه احسان خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشې ده کله تاسو کوون وایي اخرین او بیا احید نو رم کومشه دیم سوال دا دی چې کوون دی خو لاو وارثی میراث کی میراث چې میراث الله وصیت علی وارثین حدیث کې که استفارق و شه اشکال پر نظرې سرسری کیلئے جواب بتا سو کئی چاو جید دائیو قانون دے پر باب نوستیت کی چی لام دا خیلیگی پر موسا لہو باند لام جی پر کم چاہ دا شوید تصریح موسا لہو پر قانون په کار داو ہے چی دا اخوات موسا لہو لیکن دی دے کتا لام جی لام سیلا دا اوسان د بلکی لام اجلیہ دے کم لام دے لکھاں نمانا بیداشی علا او سی آئی زی واسیت نکو ما اچاد پارا لی اخواتی دو وجی دخل و خویندونا علا چالا چی واسیتو کما نبی سلسین سلسین واسیتو لوکما اگلی زمان وارسان نوستو خویندی دی خویندو نخدم نزولت مرازی نبیعنی سلامی اینا دخویندو سخوکا نخویندو سخوز خدا دی سلسین واسیت نکی کموکا نو وینم نه به درمه نو رستان وکا نیمم دا اوس احسان لري خو ته احسان کې نو د نیم کومه کنه رسولسته و سلام تاسوری صورت کې کولای شي مخارج بیان به اسلام او توزه پر خلنو ای جابر الا اورا کمي تنمن وجه کہا زموږ کومانه دې پتا چې مړ بشری دې تقریبا نا ان الله يكد ان الله قد انذرنا ذكرنا له بيان الذي بيان قريله اظهر سند پارره خوده پارې سلطان ګرځولې قال وي وكانه جابر وي جابر او جابر چوي به انذرت به هغې اينه دې شه ز مبارک دې چې تبتون کا او لن يوبيككم کللا څنګه جن بي درو صلتو سلام دا خبر ده په کې رشتني شوه جابر بدر ٹیم کی ذکر نبی رحم تخال <سؤال> وغلو کلالو یہ مرض مرذ نه جوړ شو خزه وکړه بچی و شو 73 ہجری کی بهې اپار شو او 94 سال عمره دغه خصوصیت ته اخر منماته بالمدینه من الصحابه اخر منماته بالمدینه من په مدینه کې د ټولن رستانه صاحب جو په شهر راه ا مات حجي اخیرا نه آیات تی ناظر شوهلې پکړه لکه نه سب تو نه کرے قل الله یعطیکوم فیل کلام اورې ته آیت السيف او مګ چې کوم آیات نه لید شو د میراث په کې ذکر د کلالو دا آیاتو شيتاوي دا کوم آیات نه لید شو د کوم څه کې مشفق مش په بل آیات نه لید شو د کوم څه دا څول یو هو ته به روان یو سره راغلی به السلام ته دې الله پیغمبره سبتونہ کپل کلالا خلستانه دي بارکی تفوز کی دائیات تے نفمال کلالا کلالا صوب نبی علیہ السلامی کا پیت اگر آیت سویب امام و اسحاب تاوی ویغماتوی چو من مات ولم یدعو ولدا ولا والدا کلالا چاہتاوی شی مرشی نی ولد وی نا به چې دغه خلک ومنځونه کوي او هم دا په کذالې کلا العالم د قطوي اچھا باه ما جابې میراث سلپ میراث سلبي یعنی نسبي میراث بار کې کوم انسان کم اولادي دا اولاد بسر کوي دا اولاد كناري نه وي اوکه ابن فرعبيلي او ديوي او ثريراغلو ابو مسع اشعري جننه هوتا او سلمان ابن ربيعه تا لکه ابو مسع اشعري جو رکوپيه امير او د عثمان رزا هون طرف نه او سلمان ابن ربيعه لکوفي قاضي و ندرت ائله له دورنته پوسو خپل او ابنته او بنته ابن لور پباركي او د نسيب پباركي او او د خور پباركي اخر له اب او ام چې د پلاره امور نه تړي وی ني آیا ني خو صداده یو ټول مرد شو او سپد غدري زنانه پری وه یو خپل سکه خور و یو سکلور او بل انه مراس بسن تقسیمی دی دعوانو جواب ورکو چلی ایمنتی النسب تلوخ دا پارا نمالا و واحد فلها نسب ولیل من الابول ام النس و باقی من دنما دا دغا میت دا خور دا پارا نمالا فلخورینا اسنکی چه ولم یورس بنت الابن لم یوررسا بین تقیباً او دیو مراس ورنکلو نوصیل رشین زربر او بیائی ورطوئی ابو موسیٰ شاریخ شلاش رحیم نمسود خواهتاً فا انہو سی اتابعونا زرد چه اغبا هم زمان متابعاتو کی این اغبا هم زمان تصویبو کیلن که سنگا چه سوکی و په پتور کی مین بل مبتیلر ایسی سواب در پارا لیینو اپی رس خطو لگ اخفل محر ریپات اورگنی سیو د پاره غدراو له خوا ته سره راول پس ال هو غتی تفوز وکو واخبره او خبر کو غسړي د مسعودر په کول د ابو موسی اشعری وسلمان ابن ربیع ری زماني د مختيون او شان لري چې په ځغور کې سری کله را بغي باقي بهر ته گني نو بیا ډېرم کده ما ډیره ترې پېښې وګانو پته لري نو د دې غنيش باقي چپړ تصدیق او حق پرست په خلاف یې کومه خلایش په کراچی کې شو یو پټو راځي چې کړی و چې د جواير قران تفسير په خلاف کې لري شو او مفتي شامي زهره مه الله په باندې دکټ په پټو سره د ستګړې پروسه چې خبر شونې میا په ایمان او د خلاف بیا پر دغولي کله پتوولي کله غلا ته پتو خو شي شوو شازخيال نه لکان دغه تي دا د دې زمانه دا کمتيان شري دي پتبينو عمل نه کوي دا دي شي ان ان کي خانه هه ان کي انک نہیں ہے جو, جو سنتا ہے وہ مانتا ہے اگرچی جوٹ ہو لیکن دیکھتے نہیں داری سے مفتیان دیتا دیتا کتا ہوئی چلگا چیزن غوگرد منڈا کئی اس پی بنیسی دانا گروی چی غوگرد اگر چیز سوڑے کنے دیتا اصیق نسبت پی که حنپی تا کئی و اللہ کتا پی که حنپی دیو خیال ساجی چپل دولم د قرسيوتي او يو د دغه ساری سر بل صبح کی بس دغه تابي بل ٹیم چې غبیا وي منګه کلکان پیانو دیو کې تللی او دا په ټولو دنیا کې خبره ده مشوره چې د زویرات زیاد پوروځره دغه مزبي شاتي نور مزبونو کې دمر بدات نشته رکتن چې مزبي شاتي او ملت هغه حنفی او فقہ حنفی کی بالکل تو دی دی کی دی دا د بدعات ته بخندګيره مده کی خاطر غلی دا د دي جواز سود او جذرا له کومه د هندستان او پاکستان په خلکو کې په مسلمانانو کې کوم غلط رسمنه دي دا د اندوانو د سوی جواز په وجوانی دا تی بری کې دارا ده نبل دغه بیا یو څه یو د دې کړه بل څه چې د اخیری خبر راشي د ابتدا خبر راشي عبد الله ابن مسعود تحقیق کوله ادي ته پوسکل له به او ته خلق خفطوره ولا فقال ابن مسعود رضي الله عنه ويله لقد ذللت بطا قثر ذب شم اذن پداو کیږي چې په توور کوم و ما انا من المهدین او زبد مهتدین انه شم شملار مندونکو ون شم لیکن زه چې هم زرد جي بي سلوب کوم په قزاد رسول الله صلی الله علیه او بي سلوب دږي ابنته یې نه سب دلور دپاره تشو او د ابنته الابن نو سيده پر صاحمون هم هي تر تکملت الصلته تکملت رسول سے او ما بقيا د خور د پاره د من الاوله تک <تصفيق> مل رسول حسين توسيره دي کې وي ني وي قراني كريم <تصفيق> په يو ايات کراغلي او ان كانت وائدا بل هني تر او بل ايات کراغلي چې په ان كننه ځان پو قصنه ديني بل هو رسوله سام ترق نو خبره شو چې زه لور د پاره خو د قران نه دي ايات په ان كانت وائدا نه نیم شو ودا مسره د شپګو نه جوړ شو دا نو د شپګو دته پرادی لري هي سي بیا دلته وا چې دلته کدا د دا نام په حکم دلور کړه و عین لور نه دا کین لور روح دغېب منسب کیو خدا وسره په حکم دا کید نيو څام داږي د پاره شو جرات سه هم داږي د پاره شو ندريو سچ یو څامبل کې دغې محسوس هم جوړ شي څلو نسلور صاحما نشپا گسجوڑیگی سلسین تکمیل سلسین دا سراد سراد جوابی اور دورکو پڑیا انداز بانی حالکہ پوشوی تاس لیتووی تحقیق د پتوی سنجبس مبتیان نی کامرارا اوشل مبتیان دلان دراؤزا اپویی گی بٹکی مبتی ری مبتی پولان دی مبتی پولان چاکوڑنی مبتیان دی مبتیان دی موسى بن إسماعيل نبريناكم لما موسى بن إسماعيل هو آية اشتركوا في القلوب دوست حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبال قال حدثنا قتاذا قال حدثني أبو حسان أني لا بن يزيد أني معاذ بن جبل ورساء أختا وابنتا پاجال یکلوای ما انیسف او بیل یمن شماذ ابن جبل میراث اور او خور لا او لور لا نو ګرځولیو د هر یو د پارا منهما ای ځونه انیسف نیم دلته اوس خبره صحیح واږي جنې میو او خور میو اما کی صورت کینه و صحیح اکیم دځوا چې دغه لور او د ن사이 ګرځیدل او باقی دوی سی هغه سلسو دردہ جو خور پتر ای قدعا سبیت ہو دلدہ چی کم دے نو نی سب چی کم دے نی دردہ جلور دا پارا پتر ای قدعا پر ازیت سب در خور دا پارا پتر ای قدعا او دا و په پر یمن کیو ونبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ایز نحی ونبی علیہ السلام پتاو رضبانی دنیا په جون جون دےو دنیا په جون پاو رضبان دےو پد دنیا په ژوند لري بارځه ژوند شي و نا ژوند دا حدیث جي باره کې من كتاب تو ويري شو اياضا ميراث شو جابر ام عبدالله ای مانگ نبی علیه السلام سویتی و تردیج چی زمان خاته ای زنانه دا انصار روالا اسواب مقام کیا د مدینی په نومونو کیا و نومده زنانه دو لون راوڑی چې دا گیوی قویید اللہ پی عمبر. دا دوان لونه رسابیتی بن حقیسی تلتی راویت خطایی شو رسابیتی بن حقیس درونا نوی رسابیتی بن حقیسی نوی رسابیتی بن حقیسی نوی او تلو ما کرس پورا زودبانی او قریصت فااما همهما او پورا حسل کردی دیدوانو اینکو تر مال لهم ما لیدوانو و مراس و مراس دیدوانو کل لو ارتولو ولم یدال لهم او نیرپری غیدوان دپار مالا مال ایلا خزو مگران غیست دیدوانو و ماتره یا رسولنسا سخیال لیده اللہ پیان برا جاہل زمانه کرا قانون ہو اپراد تپریتو ځنانه لره باغو میراث نور کو ما شومان لره نور کو دا قانون یې پاس کړو چې میراث کې د اغه ځای درځه جنگ کولې ظاهره ده چې ما شومان او زنانه خو جنگ نشي کوله نقل پریا کوي په والله زمانه فالاق زمیلاتن کهانی ابدا هميشه د بل سره نکاح نشکړي الا مگر لوه ما مال چې دې د پارمالي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی او رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی روحی صلی اللہ علیہ وسلم اتا خوز زمان پار رہو والے واصلہ بہاو داغی صاحب ایک بقادر سمجھ زل اللہ اوپی زل اللہ اوپری کی پیسل ووکی نایی زلم قادم دائنگ پیسل اوکی حسنوالا غاندہ پر درالا چیئی ماہی زکر سماد لیکنلی چی بینتو لی ابن کازی کرتو نہیں بلکہ بینتی ابن اور اوہ کازی کرتو ہے بینتو لی ابن و بینتی ابن کړایوشه ایوشه مين ديبنه او بنت الايبن غريبلم بي داخله او نو سي چلله څنګه دنا او يوتي نو او يووب د دې دي ورته کتبو او په دې کې د نورو یوه یو شه ایوشه دا لا بنت الايبن يوشه ریکنه لور د زوي ٹھیک دا ځای کتاب کې غلطي ده چې زه ځو نه دي ځه عن ابنتين وبنت وابنين موږ خو کتاب کې غلطي راځي دا ځو نه دي کې یار انځه ما هوې ده إذغد الكتاب غلطي وي غنور دا غني شي او یعنی بنت الابن او بنت الابن یو سوال تري غري څو الله قادر ظلم وقالنا ذي سوره النساء اديستو دي تا يزيك مولا فيرا ديكم الايا نو وينمي له تمرا وادي تماده پردانا نو صاحب نبي اني درمو اتر دي تو ان جن کوتا کوته سلتن ورکا اگرادو دي دو د پاره سلتني امور دسمن ورکا زګه چپلار منشي او اولاد دي نمور د پاره اتماده و ما باقیه و ما باقیه جیم فلکه ساده باراری و طریقه ده اصابیت سر ابو داود سویچ و اخت نما امتا ساد بن ربی اصابیت نخیص خود ریوم الیمام و امتا سمخیمات تنبیه در کری و بابن الجنت باب د په بیان دنیا کې چې دا نو ام ال اب او ام ال ام ورنته وي باروي کېته او ته جد صحیح وي او ته جده پاسې دی وړو زبان کې یو ته ته دی وي بل ته ناني وي اګه پلاور مور ته دادی وي د مور مور ته ناني وي او پښتو زبان کې دا ورنته نه غاني نل په مشترک ته څنګه چاروي کې مشترک پښتو عربي او زقریب کریم بيدا خبر دين کې و ساتو چې جده ک ام ال عمد او ک ام الابدا خو دوان د زوی د فروز ندي ا د خبره رمیا د ساتي چې دا, دا, دا, دا اغه د فروز دی چې په سنت رسول نه په کتاب د زوی د فروز اغه وارثانو ته وې چې سنت کې داوه حصہ متعین شوی مدته جدي هي سجدان دا په سنت باندې راغله به دې کې د پاک دی چې جدي چ کمایته دا سود هر حال کې لري حصہ سود سره سود سره ځاتیږي نه کړه رضوان نه نه اگاني وي دا سود په خپل منځ کې تقسیم کوي واه ربنا اوجد ابي وقته نشه محرومه او كاغه ودانه او جवाडी و هم شي لار طرف دې کمی کوي چې هغه ژوند دیو د مور مور بڑاو جو پلاړ دا چی ته شو د مور را ژوند دیو د طار مور مړو جو اور دا چی ته او کدوانه په خپل <سؤال> منځ کې به تقسیم جو خیر او دی وايي چې یو نياراله د ابو بکر سيدو او غښتوي دغه نه میراث پي ابو بکر صدیق زانه ورته چې استاد لپاره په کتاب داخله کې هیڅ شي نشته اما ته نه نه وایم استاد لپاره په سنندنې بیره اسلام کې څه اوس توا پسا تر دې چې خلقونه ته پوسو کم یادي ورګ حدیث شتي کنه شما ته نه دی معلوم عالم ابو بکر لیکن هغه وایم ته نه دی معلوم فریبن پی چنان اب بکر صديق د خلقو ته فوڅ وکړلو مو غریبنه شعبه حديث بيان کو د جهاد رسول الله عليه والسلام ته او عطاها سدس نبی عليه السلام دې یې على سدس ور کړې اب بکر صديق خلقو ته فوود نه کوي نه او کاته خبر اوکړ او تا بس سنلیا اوو تحقیق نه کوي اب بکر صديق تحقیق وکړ هل معاګه غیره ساسستانی او برسوشتی نمو حمد او بناسلما پاسی تحقیق دیتا او ایخا ساسی نوم در تحقیق دیخوا تحقیق نیشتی نغام دغسی ہوئی ایسنگ چی مغیر ابن شعباوی نو فان لها ابو بکر رجنہ ہو منافیذ کو دغه حکم در صدر سر در جدید پارا ابو بکر رجانہ ہو سمجان تیل جندتو رخرا لیا بلن جدرالا فمار ابن خطاب رجانہ ہو اسپت انرژي چې وګورئ دي دا راغلوه دا ام الابوک ام العمر <سؤال> وګورئ دي دا ام الابراغلي یو عمره ته ام العمراله وګورئ دي دا ام العمرغلي یو عمره ته ام ابرانا دا یې میراثو نو مور ورته ویچني کتاب نه لکه او که په سره جوه اج په سره بي وَمَا كَانَ الْقَذَوْلِهِ او نو پی صلاح اغشی په صلاح اغشی ادالی غیر کی مانگر صلاح غیر دا پارا او زنین زیادی کې انکی پوپی کې کی لیکن او زالی قصودری کن دغاز یعنی ایسا مدقا صداح سے کتاز جمع شوئی پاری کنو سازمیز کیوا او کم ایویجی پی خالی واع لیوکو نو داد اغیی دا پارا شوز شاگی جیسی از اغیی دا پارا تل لا لا سر او او د جدیده پارا سو د سرح چې دایمه ته اومنې تاسو د غزلسل کنه مې کې چې قریب بعید د پارا حاجب واقع وي او هج نقصان او هج به هرمان د ټوله قصیخ باؤما جاء بی مراس الجد، جدن مراد ابو العبد دام دا زوی البروزنا سنت ته ابو الام نرے مراد ذکر آغار زوی الارحمان ندی زوی الارحمان کی اختلاب داود دا دا پار مراس شده که نشده ورہ جدد چیوان وعکا امو الامو که امو الابا خود دوانا زوی ابو الامد زوی البروزنا لے ابو الامو زوی البروزنا ندی او سره راغلو نبی لري ترا رحمتي ابن ابن ماتا ابن ابن ابن ماتا ما نو سه مړله سري زمانه پاره دا غره میراث نبی لري ترا میته پر سو دسته پګماته دني مسالم د جوړې دشي چې دې سړي زوې مړو په دا غو دلونوي نو قرآن په دې سلوان دي د دو لون د پاره سولتان د لون د پارا سړی الګانو مساله رشفه غو نه جوړیدا نو سلور هيتی اغلونو واغی او سلط پادشو دغه دوه دوه هيتی وکنه نو سودس د دغه پارا شو مې نه کړه پار نه پلماد مبارکره چې واپس پودا او خلق کس سره هغه پربل سده نه یو سده په طریقته پرز ودې په طریقته تعسیف شي او بس کرایی شاکرانیلنی سلسل آخر اتواماتن دابل صد باره بطریقه دا عام او دعا سبیت د سب پر جد ترقیسه نده او ده سواد رازی چی یوز دوان نور کول نای زکن اول که یوز اول کولی ندیزی فهم کولی که در زمانی سبیت نا پیغانبر کوی کهو بمثل چی سبیت دا سود است و جون که نور اصبه نشتی تایی او اقبال صد باره سره دستر شو اصبی اطاره پلای در نمائی شین ورسه او قالق تا اقل شین ورسه او سدست کم ایسا در ته تا جد سدسته ها اممار زیانو کمیو بتاسکو پویگی پاغذر چی مراس ورکلی نبی اسلام جد نمائقلی منی حسارو زبو ایگما او مراس نبی اسلام ورکلی در جد سدست نماروی در چه حسار سوک و سرو او دا په تخمات نشته دا دې جلا درته بیا په یانه شي کنه ما تورني زنده په دغه سره ټول <سؤال> په دینه اورکه شي د نبی رسول الله د شپګم اور کړل خو څوک څه نور واري ثا دیو جنا د جت چکما د میراث خبره ده دې کافي مشکلات شي خپل عمر زهمه هونم پرې کی مخترې سری منقول او رسټ براشي کتاب دا شربتي چې عمر زهمه سو خبر روان کول و چې کاش نبی رسول الله زمونه نه وی جدا شوه اردی خبر و بارک کی بیان کڑا نباکیو در ای با خبروا اول نمی راس خبره ده اول نبی زخبردہ بے گئی